Але яке ж хістке серце в тих, хто любить блукати при хісткому сяйві місяця? Чому доля не замкнула наші груди, щоб вони не стали шаленим грищем згубних пристрастей? Чого ми маємо, не мов той гнучкий, тоненький очеред, хилитися перед життєвою бурею? лиха доле, о апетите, ім'я тобі. Тримаючи в зубах оселедячу голову, я, такий собі доброчесний Еней, вибрався на дах і хотів уже пролізти крізь віконце на горище, коли зі мною почало робитися щось дивне. Моє я стало раптом чуже моєму я. А проте це було начебто моє справжнє я. Вважаю, що висловився чітко і зрозуміло, і кожен, хто прочитає цей опис мого стану, визнає в мені психолога, спроможного зазирнути в найпотаємніші глибини душі. Отже, я веду далі. Дивне почуття, суміш бажання і неохоти відібрало в мене волю. Опанувало мене так, що я не зміг йому опертися і з'їв оселедячу голову. Злякано слухав я, як нявчала міна, злякано слухав, як вона кликала мене на ім'я. Мене охопив сором, мене охопило каяття. Я вскочив назад до господаревої кімнати і заліз під грубу. І тоді мене почали мучити страхітливі видива. Мені вважалась Міна, моя віднайдена, плямиста мати, невтішна, покинута. Вона так зголодніла, так страшенно хоче обіцяної вечері, що ось-ось зомліє. Ах, навіть вітер, що завивав у демарі, вимовляв її ім'я. Міна, Міна. Шили стіло в господаревих паперах, репіло в хистких плетених стільцях. «Міна! Міна!» – голосили затулки в грубах. О, яке тяжке, несамовите почуття краюло мені серце. Я поклав собі тільки-но на трапиться нагода запросити свою бідолашну матір на сніданок похлептати зі мною молока. Від цієї думки на мене найшов блаженний спокій, немов прохолодна, живлюща тінь. Я присулив вуха і заснув. О, чутливі душі, яким близькі і зрозумілі мої поривання, ви збагнете, якщо ви, звичайно, не віслюки, а справжні, статечні коти. Ви збагнете, кажу, що ця буря в моїх грудях – прояснила небо моєї молодості, немов благодатний ураган, який розганяє чорні хмари і відкриває перед нами найкращі краєвиди. О, хоч яким прикрим тягарем для моєї душі була спершу та оселедяча голова, зате вона навчила мене, що таке апетит. Я зрозумів, яке то блюзнірство опиратися матінці природі. Хай кожен сам шукає собі оселедячу голову і не стає на дорозі іншим, спритнішим, які, маючи за проводаря здоровий апетит, знайдуть своє. Так я кінчаю розповідь про цей епізод свого життя, який...